Розділ дев'ятнадцятий. Примарні люди. Хоча сонце вже наближалося до заходу, принаймні в нью Нью-Гемпширі Абра так само сиділа на задньому ганку, дивлячись у на річку. Неподалік від неї на ляді компостного баку сидів Гоппі. З будинку вийшли Люсі з Девідом і теж сіли обабіч дочки. На них дивився з кухні Джон Делтон з чашкою кави в руці. Його чорний саквояж стояв на столі, але всередині нього не було нічого такого, чим міг би скористатися лікар цього вечора. Може, тобі зайти до хати трохи повечеряти, промовила Люсі, сама розуміючи, що Абра нікуди не піде, не матиме можливості, мабуть, поки все це не закінчиться, але ж завжди чіпляєшся за звичне. Оскільки тут все було на вигляд нормальним, а небезпека лежала десь за тисячу миль звідси, їй так було легше, аніж її дочці. Хоча до цього обличчя абри залишалося чистесеньким, таким же бездоганним, як коли вона була ще немовлям. Тепер навкруг крил її носа з'явилися цілі гнізда акне, а на підборідді рій огидних вугрів. Просто буяють гормони, врочисто оголошуючи про надходження справжнього дорослішання. Так хотілося вірити Люсі, бо це було нормальним. Але ж акне буває також від стресу, а ще ж оця блідість шкіри і темні кола в неї під очима. На вигляд вона зараз хвора, не менше за задена. Коли Люсі його бачила востаннє, коли він з такою страдницькою повільністю залазив до пікапа містера Фрімена. «Не можу я зараз нічого їсти, май, нема часу. Та й взагалі воно в мені, мабуть, не втрималося би. Скільки ще часу до того, як це мусить трапитися, абі?» – запитав Девід. Вона на них зовсім не дивилася. Вона невідривно дивилася вниз, на річку але Люсі розуміла, що насправді її дочка і туди не дивиться. Вона зараз перебуває дуже далеко, в такому місці, де ніхто з них не здатен їй бодай чимось допомогти. «Недовго, поцілуйте мене, а тоді обоє йдіть до середини. Але почала була Люсі, а потім побачила, як Дейв кивнув їй. Тільки раз, проте дуже рішуче. Вона зітхнула, взяла за руку абру, якою ж та була холодною, і міцно поцілувала її в ліву щоку. Дейв свій цілунок залишив на її правій щаці. «Люсі, пам'ятай, що казав Ден, якщо справи підуть на зле... Люди, вам було б краще вже зайти зараз. Коли це почнеться, я візьму Гопі і посаджу його собі на коліна. Коли ви побачите це, не смійте до мене втручатися. З жодного приводу. Ви можете так убити дядька Дена, а можливо також і Біллі. Я можу перекинутися, наче зомліла, але це буде не непритомність. Отже, не рухайте мене і доктору Джону». Також не дозволяйте мене рухати. Просто дозвольте мені залишатися такою, допоки все не скінчиться. Гадаю, Ден знає якесь місце, де ми зможемо бути разом. Девід сказав. Я не розумію, яким чином це може спрацювати. Та жінка Роза побачить, що жодної маленької дівчинки там нема. Ви мусите зараз же зайти до хати, обірвала його Абра. Вони зробили, як вона сказала. Люсі благально подивилася на Джона, той лише знизав плечима і струснув головою. Усі втрьох вони стали біля кухонного вікна, обійнявшись і дивилися на двір, на маленьку дівчину, котра сиділа на ганку, обхопивши собі руками коліна. Жодної видимої небезпеки, все мирно, але коли Люсі побачила, як Абра, її маленька Доня, потягнулася по гопі і посадовила цього старого м'якого кролика собі на коліна, вона застогнала. Джон стиснув її плече, Девід щедущо обхопив її за талію – і вона стиснула його руку з панічною силою. «Прошу, нехай з моєю доною все буде гаразд. Якщо щось мусить трапитися, щось зле, нехай воно трапиться з напівбратом, якого я ніколи не знала, не з нею». «Все буде гаразд», – промовив Дейв. Вона кивнула. «Обов'язково буде, обов'язково буде». Вони дивилися на дівчинку на ганку. Люсі розуміла, якщо вона погукає зараз абро, та не відповість. «Абри тут нема». Біллі з Деном досягли повороту на колорадську базу правдивих за 20 хвилин до четвертої, за гірським часом, що зручно провадило їх наперед запланованого графіка. Над асфальтівкою, що вела туди, висіла дерев'яна арка в ранчерському стилі з вирізаним на ній написом «Ласкаво просимо до кемпінгу пролісок. Погостюй у нас, партнере». Напис на узбічному щиті був набагато менш ласкавим. Закрито до подальшого оповіщення. Біллі проїхав повз цей поворот, не стишуючи швидкості, але очі його працювали. «Нікого не бачу, навіть на отих галявинах, хоча, я гадаю, вони могли би заначити когось, скажімо, он у тій будочці при вітальній арці. Господи, ні вигляд у тебе просто жахливий». «На моє щастя, конкурс «Містер Америка» розпочинається тільки в кінці року», – сказав Ден. «Ще миля вгору, можливо, трохи менше. Там напис «Мальовничий розворотний майданчик і пікнікова зона». «А якщо вони поставили когось там?» «Не поставили. Звідки в тебе така впевненість?» «Бо ні Абра, ні її дядько Біллі, напевно, нічого не знають про те місце, оскільки вони ніколи тут не були, а правдиві не знають про мене». «То лиш твоя надія, що не знають». «Абра каже, що всі вони там, де мусять бути. Вона перевіряла. А тепер помовч хвильку, Біллі, мені треба подумати». «Це про Хелорана він хотів подумати». Упродовж кількох років після тієї їхньої зими з привидами в готелі «Оверлок» Денні Торренс і Дік Хелоран часто розмовляли. Інколи очі на очі, частіше розум до розуму. Денні любив свою матір, але існували речі, яких вона не могла, не була спроможна зрозуміти. Про замкнені скриньки, наприклад. Ті, до яких ховаєш небезпечні речі, які іноді притягує твоє сяйво. Не те, щоб ідея зі скриньками завжди працювала. Було кілька разів, коли він намагався зробити скриньку для свого пияцтва, але ті зусилля закінчилися жалюгідним провалом, можливо, тому, що він бажав, аби вони провалилися. А от з місіс Месі чи Горесом Денвером. Тепер на тій полиці стояла ще й третя скринька, але вона не була такою доброю, як ті, що він збудував у дитинстві. Тому що він більше не був таким сильним, тому що те, що в ній було заховане – відрізнялося від тих прибульців з іншого світу, які виявилися достатньо нерозумними, щоб його розшукувати. З обох причин він цього не знав. Він тільки знав, що вона протікає. Коли він її відкриє, те, що міститься всередині неї, може його вбити, але... «Що ти маєш на увазі?» – спитав Біллі. «Га». Ден роззирнувся. Одну руку він притискав собі до живота. Там у нього тепер дуже сильно боліло. «Ти оце щойно був, сказав, нема ніякого вибору». «Що ти мав на увазі?» «Не переймайся». Вони під'їхали до пікнікової зони, і Біллі туди завернув. Попереду лежала галявина з пікніковими лавами і закапелками для барбекю. Денові вона здалася схожою на Клаудгеп, тільки без річки. «Тільки якщо справи підуть на зле, стрибай до свого пікапа і жени звідси як чорт». «Ти гадаєш, це допоможе?» Ден не відповів. Нутрощі в нього палали. «Палали?» Невдовзі перед четвертою годиною дня того понеділка наприкінці вересня Роза пішла вгору на дах світу з Сарі. Роза була одягнена у щільні джинси, що підкреслювали її довгі фігуристі ноги. Попри холодне повітря, на Сарі був лише непоказний блакитний домашній халат, поле якого тріпотіли навкруг її повних охоплених підтримувальними панчохами джобст литок. Роза зупинилася поглянути на табличку, прикручену болтами до гранітного стовпа біля підніжжя тих приблизно трьох дюжин сходинок, що вели вгору, на оглядову платформу. Табличка повідомляла, що це місце історичного готелю «Оверлук», який років 35 тому згорів ущент. «Дуже потужне відчуття тут, Сарі!» – Сарі кивнула. «Ти знаєш, що є такі джерела, де дух виходить просто з землі, а вже ж?» Тап! Тут схоже відчуття. Роза нахилилася, принюхуючись до трави і диких квітів. Під їх ароматами вчувався залізний запах давньої крові. Сильні емоції, ненависть, страх, жадоба, хіць. Відлуння вбивства, не їжа, занадто застаріле, проте все одно освіжає. П'яний букет. Сарі не промовила нічого, вона просто уважно дивилася на Розу. А ще оця річ, Роза змахнула рукою на круті дерев'яні сходи, що вели на платформу. «Схоже на ешафот, тобі так не здається, не вистачає лише западної ляди». «Нічого від Сарі, вголос, принаймні, її думка. Нема мотузки». Була достатньо чутною. «Це правда, любов моя, але одна з нас там повисне все одно. Або я, або те мале курвисько, що поткнуло носа до наших справ. Бачиш, оте?» Роза махнула в бік маленького зеленого сарайчика, приблизно футів за двадцять від них. Сарі кивнула. Роза розчепила блискавку в себе на поясній сумочці. Порившись у ній, вона видобула ключ і вручила його своїй супутниці. Сарі пішла до сарайчика, трава чіплялася за її товсті панчохи тілесного кольору. Ключ відімкнув замок на дверях. Коли вона їх відчинила, сонячне світло пізнього дня висвітило простір не на набагато більший за сортир. Усередині містився газонний хлопчик і пластикове відро з серпом і граблями. Притулені до задньої стінки стояли лопата і мотика. Більше там не було нічого і нічого такого, за чим можна було би сховатися. «Заходь до середини», – сказала Роза. «Побачимо, що ти зможеш зробити. А з усім тим духом всередині тебе ти, можливо, зумієш здивувати мене». Як і решта членів правдивого вузла, Сарі також мала свій маленький талант. Вона вступила в сарайчик, принюхалася і промовила. «Полосна». Незважай на пил. Дайно ну, я побачу, як ти зробиш оте своє, чи то пак дай мені побачити, що я не бачу тебе. У цьому й полягав талант Сарі. Вона не була спроможною на невидимість, ніхто з них такого не вмів, але вміла створювати певну притьмареність, яка вельми пасувала її невиразному обличчю і фігурі. Сарі обернулася до рози, потім опустила очі на свою тінь. Вона ворухнулася ледь-ледь тільки на півкроку, і її тінь злилася з тією, що відкидав держак газонокосарки. Потім вона застигла абсолютно нерухомо, і в сарайчику стало пусто. Роза примружила очі, потім їх широко розкрила, і ось вона, Сарі, стоїть поруч з газонокосаркою, руками сором'язливо обхопивши собі талію, наче та скромна дівчинка, яка сподівається, що котрийсь із хлопців запросить її на танок. Роза подивилася в бік, на гори, а коли знову перевела погляд, у Сарайчику знову було пусто, просто така собі невеличка комора, в якій нема де комусь сховатися. Під сильним сонячним світлом там не було навіть тіні, окрім тієї, що відкидав держак косарки, тільки... Підтягни ближче лікоть», – сказала Роза, – «я його бачу, тільки трішечки». Тиха Сарі зробила, як їй було сказано, і на мить насправді зникла, принаймні поки Роза не зосередилася. Коли вона це зробила, Сарі знову виявилася там. Але ж, звісно, вона знає, що там Сарі. Коли прийде час, а залишилося вже недовго, десуче дівчисько не знатиме. «Добре, Сарі!» – гукнула вона теплим голосом, чи то найтеплішим, на якій тільки була спроможна. «Мабуть, ти мені не знадобишся. А якщо так і так, підхопиш отой серп і думай при цьому про Енді, гаразд?» Від згадки імені Енді губи Сарі вивернулися донизу в гіркій гримасі. Вона подивилася на серп у пластиковому відрі і кивнула. Роза підійшла до сарайчика і взялася за висячий замок. «Поки що я тебе замкну тут. Суче дівчисько вичислить тих, хто в лоджі, але тебе не вичислить. Я в цьому впевнена. Бо ж ти тиха, хіба не так?» Сарі знову кивнула. Вона тиха, а вже ж, завжди такою була. «А як щодо?» Роза усміхнулася. «Замка?» «Не переймайся цим, переймайся тільки тим, щоб залишатися нерухомою. Нерухомою і тихою, ти мене зрозуміла?» «Хап!» «І про серп усе зрозуміла. Роза не довірила псарі жодної вогнепальної зброї, навіть якби правдиві її мали. «Севп! тап. Якщо я її подолаю, а такий сповнений духом, як зараз мені, це буде без проблем, ти залишатимешся на своєму місці, допоки я тебе не випущу». «Але якщо ти почуєш, як я кричу, зараз подумаємо. Якщо ти почуєш, як я кричу, не змушуй мене карати тебе, це означатиме, що я потребую допомоги. Я потурбуюся, щоб вона в цей момент стояла спиною. Ти знаєш, що мусить відбутися тоді, чи ні? Я вилізу сходами на гору і...» Але Роза похитала головою. «Ні, Сарі, у цьому тобі не буде потреби». Вона не встигне зійти вгору на платформу. Їй було ненависно втрачати дух ще більше, ніж ненависно було втрачати можливість власноруч убити це суче дівчисько, перед тим покатувавши її і то довго. Але вона не пуститься на ризик. Ця дівчина вельми потужна. «Що ти мусиш почути, Сарі? Не смушує мене кафати тепе. І про що ти думатимеш?» Напівприховані під чубчиком очі спалахнули. помсту. Оце правильно, помста за Енді, убиту дружками цього сучого дівчиська, але не раніше, аніж коли в мене виникне в тобі потреба, бо мені хочеться зробити це самій. Пальці рози стиснулися в кулаки, нігті глибоко вп'ялися в ті глибокі зкіркою засохлої крові серпики, що вже малися на її долонях. Але якщо ти мені станеш потрібною, ти з'явишся. Не барися, нехай не загаїть тебе ніщо. «Не зупиняйся, поки не встромиш цього серпа їй у шию, поки не побачиш, як його жало вилізло з її клятого горла». Очі Сарі сяйнули. «Тап». «Добре». Роза її поцілувала, потім причинила двері і замкнула на замок. Поклавши ключ собі до поясної сумочки і зашморгнувши її на блискавку, вона нахилилася до дверей. «Послухай мене, ніжна моя, якщо все пройде добре, ти отримаєш перший дух, я обіцяю» і він буде найкращим з усіх, які ти лишень куштувала». Роза пішла назад, до оглядової платформи, зробила кілька розмірених, повільних вдихів, а потім вирушила вгору сходами. Ден стояв, упершись руками в один із пікнікових столів, з опущеною головою заплющивши очі. «Робити це таким способом, сущі божевілля, – сказав Біллі. – Я мушу бути поряд з тобою. – Ти не можеш, у тебе власна є риба, яку треба посмажити». А що як ти зомлієш півдорогою серед тієї стежки, а та якщо ні, як ти збираєшся впоратися з усією їхньою зграєю? У тебе вигляд зараз такий, що ти не встоїш навіть проти п'ятирічного дитя. Гадаю, дуже скоро я буду почуватися набагато-багато краще. І сильнішим. Катай, Біллі, ти пам'ятаєш, де запаркуватися? Дальній кінець стоянки біля щита, на якому обіцяють годувати дітей безкоштовно, коли виграють колорадські команди. «Правильно!» Ден зауважив надзвичайного розміру сонячні окуляри, які одягнув на себе Біллі. «Добряче натягни кашкета. Аж до самих вух. Помолодись виглядом. Я міг би утнути трюк, який зробить мене на вигляд іще молодшим, якщо я ще вмію його робити, тобто...» Ден цього майже не чув. «Мені потрібна ще одна річ». Він випростався і розкинув руки. Біллі його обійняв, бажаючи зробити це міцно, чим дужче, але не наважуючись. Абра добре постановила. Я б ніколи не дістався сюди без тебе. А тепер подбай про свою справу. А ти про свою подбай, відповів Біллі. Я розраховую на тебе, щоб повів Ріву на Клаудгеп у День Подяки. Хотілося б мені, промовив Ден. Найкращий іграшковий потяг, якого не мав жоден хлопчик. Біллі дивився, як він повільно йде, тримаючись руками за живіт, до стовпчика вказівника на дальнім кінці галявини. На ньому було дві стрілки. Одна показувала на захід, до дозору поні, інша – на схід, униз. На цій було написано «До кемпінгу пролісок». Ден вирушив по цій стежці. В якийсь час Біллі ще міг бачити його постать крізь жовтіюче листя осик, як він йде повільно і страдницьки з похиленою головою, щоб бачити, куди ступає. А потім він зник. «Бережи, мого парубка», – промовив Біллі – він не мав певності, до кого звертається, до Бога чи до Абри, і гадав, що це не має значення. Обоє, мабуть, надто заклопотані цього дня, щоб ще перейматися подібними йому особами. Він повернувся до свого пікапа і дістав з його кузова маленьку дівчинку з великими синіми порцеляновими очима і жорсткими білявими кучерями. Важить майже нічого, вона, мабуть, порожня всередині. «Якся маєш, Абро, сподіваюся, тебе не дуже там розтрясло». На ній була майка «Колорадо Рокіс» і сині шорти. Ступні в неї були босими, а чому б і ні? Ця маленька дівчинка, тобто манекен, придбаний у приреченій крамниці дитячого одягу в Мартенвілі, ніколи не зробила і кроку. Але в неї були гнучки коліна, тож Біллі без проблем зміг всадити її на пасажирське сидіння пікапа. Він застебнув на ній ремінь безпеки, почав було закривати двері, потім помацав її шию. Та теж виявилася гнучкою, хоча тільки трішки. Він відступив назад, щоб подивитися, як воно виглядає. Непогано. Здавалося, ніби вона розглядає щось у себе на колінах. Чи може молиться про допомогу в прийдешній битві? Зовсім непогано. Якщо в них нема біноклів, звісно. Він заліз до пікапа і чекав, даючи час Денові, також сподіваючись, що той не зумлів десь дорогою на тій стежці, яка веде до кемпінгу пролісок. Коли до п'ятої залишилося чверть години, Білі завів пікап і вирушив назад по тій дорозі, якою був приїхав сюди. Ден витримував рівномірний темп, попри зростаючий жар у себе в животі. Відчуття було, ніби там горить пацюк, та ще й такий, що не перестає його гристи, навіть палаючи сам. Якби ця стежка вела вгору, а не вниз, він ніколи б її не подолав. За десять хвилин до п'ятої він завернув за поворот і зупинився. Недалеко попереду осики широко розступалися перед зеленим, добре доглянутим моріжком, що спускався до пари тенісних кортів. Поза кортами він побачив паркінг з автодомами і довгу брусову будівлю – Оверлук Лодж. Поза нею рельєф знову здіймався вгору. Там, де колись стояв сам Оверлук, манячила рештуванням проти яскравого неба висока платформа «Дах Світо. Дивлячись на неї, така сама думка, як у рози циліндр, ешафот, промайнула у Дена в голові. Біля поручнів, що виходили на південь, у бік парковки для денних візитерів, виднівся силует якоїсь самотньої постаті. Жіночої постаті. На голові в неї був посаджений на бакір циліндр. «А, бро, чи ти там? Я тут, Дене». Спокійно, судячи з інтонації, спокійно, саме так, як йому і хотілося би. «А чи вони тебе чують? Це принесло якесь ніби трохи лоскотне відчуття, її усмішка. Та сама сердита. Якщо ні, значить вони глухі. Вже непогано. Тобі треба прийти до мене зараз, але пам'ятай, якщо я скажу тобі йти геть, ти підеш». Вона не відповіла, але раніше, ніж він встиг їй це повторити, вона вже опинилася там. Стоуни і Джон Далтон безпорадно дивилися, як Абра похилилася на бік. Голова її лягла на дошки Ганко, а ноги розпласталися внизу на сходинках. З розслабленої руки випав Гоппі. Вона не була схожою на сплячу і навіть на зомліло. То була огидно розвалена поза глибокої коми або смерті. Люсі рвонулась вперед. Дейв з Джоном її утримали. Вона відбивалась від них. «Пустіть, я мушу їй допомогти». «Ти не можеш», – сказав Джон, – «тільки Ден їй зараз може допомогти. Вони мусять допомагати одне одному». Люсі вирячилася на нього безумними очима. «Та вона хоча б дихає. Ти можеш це сказати». «Вона дихає», – промовив Джон, – але навіть йому самому його голос здався непевним. Коли до нього приєдналася Абра, Біль стишився вперше після Бостона. Це не вельми втішило Дена, бо тепер також страждала Абра. Він бачив це по її обличчю, але також він бачив здивування в її очах, коли вона роззиралася в тому приміщенні, де зараз опинилася. Там було двоярусне ліжко, сучкуваті соснові стіни і килим з візерунком у стилі вестерн, полин із шавлією і кактус. Килим і нижнє ліжко були захаращені дешевими іграшками. На маленькому столику в кутку розсипом валялися книжки і лежала головоломка з великими деталями. У дальньому кутку кімнати цокотів і шипів радіатор. Абра підійшла до стола і взяла одну з книжок. На її обкладинці собака гнався за якоюсь малою на триколісному велосипеді. Називалася книжка «Забавна читанка з Діком і Джейн». Ден приєднався до неї з ніякою посмішкою на обличчі. Дівчинка на обкладинці – це Селлі. Дік і Джейн – її брат і сестра. А собаку звуть Джип. Якийсь доволі недовгий час вони були моїми найкращими друзями, моїми єдиними друзями, я гадаю. Окрім Тоні, звісно. Вона поклала книжечку назад і обернулася до нього. «Що це за місце, Дене?» «Пам'ять. Тут колись давно стояв один готель, а це була моя кімната. Тепер це місце, де ми можемо перебути разом. Ти ж знаєш те колесо, що обертається, коли ти входиш у когось іншого». «Угу, а вже ж». «Це посередині, ступиться цього колеса. Мені хотілося б, щоб ми могли побути тут. Тут відчувається так безпечно, окрім отих». Абра кивнула на французькі засклені двері. Від них відчуття зовсім інше, ніж від всього тут. Вона поглянула на нього ледь незвинувачувально. «Їх же не було тут, коли ти був дитиною?» «Ні, у моїй кімнаті і вікон зовсім не було. А єдиними дверима були ті, що вели до решти квартири доглядача. Я тут перемінив дещо, я мусив, а знаєш чому?» Вона вивчала його серйозними очима. «Тому що тоді було тоді, а тепер це тепер» тому що минуле-минуло, навіть якщо воно і визначає теперішнє». Він усміхнувся. «Я сам не міг би сказати краще. Тобі й не потрібно було цього казати, ти це подумав». Він потягнув її до тих французьких дверей, яких ніколи не існувало. Крізь скло їм було видно моріжок, тенісні корти, оверлук-лодж і дах світу. «Я її бачу», – видихнула Абра. «Вона там, на горі, і не дивиться сюди, правда?» «Краще б не дивилася», – сказав Ден, – «сильно болить серденько». «Сильно», – відповіла вона, – «але я не переймаюся, бо…» Їй зайве було закінчувати. Він зрозумів, і вона посміхнулася. Це єднання було їх надбанням. І попри той біль, що прийшов на додачу, біль усіх і всіляких сортів – це теж було добре. Це було дуже добре. «Дене?» «Так, серденько. Там є примарні люди на дворі, я їх не бачу, але відчуваю. А ти?» «Так». Він відчував їх руками. «Бо минуле визначає теперішнє». Він поклав руку їй на плечі, а її рука обхопила його за поперек. «Що ми робитимемо тепер?» «Чекатимемо Біллі, сподіваюся, він буде вчасно. А тоді все відбуватиметься дуже швидко. «Дядьку Ден, що, Абро? Що там усередині тебе? Це не привид? Це ніби... Він відчув її тремтіння, Це ніби якийсь монстр». Він не відповів нічого. Вона випросталася і відступила від нього». «Глянь, он там». Старий пікап «Форд» заїжджав на гостьовий паркінг. Роза стояла, спершись руками, на сягаючій її талії поручні оглядової платформи, вдивляючись у пікап, що заїжджав на паркінг. Дух виготрив її зір, але все одно вона шкодувала, що не захопила з собою бінокля. Напевне ж, не один лежить десь у коморі для гостей, які захочуть поспостерігати пташок. І чому вона не взяла? «Бо ти мала багато іншого всякого, про що думати. Хвороба ця, пацюки, що тікають з корабля, втрата крука завдяки цьому сучому дівчиську». «Так, через все це, так, так, так». Але однаково вона мусила би згадати. мить Роза загадалася, про що це вона могла забути, але відкинула ці сумніви геть. Вона все ще залишалася керівною фігурою, переповнена духом і в найкращій формі. «Все йде саме так, як заплановано». Скоро ця мала дівчинка підніметься сюди, бо вона сповнена дурною підліткової самовпевненості і гордині за свої здібності. Але я тут тримаю вищу позицію, милочка, у всіх сенсах. Якщо я не зможу подбати про тебе самотужки, я підживлюся від решти правдивих. Вони всі разом у головній залі, бо ти вважала це такою гарною ідеєю. Але є дещо, чого ти не взяла до уваги». Коли ми разом, ми всі пов'язані, ми правдивий вузол, і це робить нас гігантським акумулятором, потужність, з якого я можу підтягнути собі в разі потреби. А якщо не вдасться і усім цим, є ще Тиха Сарі. Вона вже зараз тримає серп у руці. Нехай вона не генія, але вона безжальна, нищівна і... Щойно лише зрозуміла своє завдання, цілком підлегла. І також вона має власні причини хотіти, щоб суче дівчисько лежало мертвим на землі біля підніжжя цієї оглядової платформи. Чарлі. Мітка Чарлі відразу ж відгукнувся, і хоча зазвичай він був слабеньким передатчиком, зараз підсилений всіма іншими в головній залі лоджа, він був гучним та виразним і ледь небожевільним від збудження. «Я приймаю її стабільно і потужно. Ми всі тут її приймаємо, вона мусить бути дуже близько, ти мусиш відчути її». Роза відчувала, навіть попри те, що щосили намагалася тримати закритим свій розум, щоб сучі дівчисько не могло туди забратися і наробити їй шкоди. Увірвалася ціла купа голосів, стрибаючи один поперед іншого. Вони були готові. Навіть ті, що хворі, були готовими допомагати, чим зможуть. Вона їх любила за це. Роза вдивлялася в біляву дівчинку в пікапі. Та дивилася вниз. «Читає щось, набирається відваги, молиться Богові мугирів, ймовірно». Це не має значення. «Іди до мене, суче дівчисько, ходи на датітонькій розі». Але вийшла не дівчина, вийшов її дядько. Так, як сучка тоді й сказала. «Перевіряє». Він обійшов навкруг передка пікапа, рухаючись повільно, роздивляючись на всі боки. Нахилився до пасажирського вікна, сказав щось дівчині, а потім трохи відійшов від машини. Подивився вперед, на лодж, потім обернувся до платформи, що стирчала на тлі неба, і помахав. Цей нахабний мудак їй насправді помахав. Роза не помахала у відповідь, як і з дядько. Чому її батьки послали якогось дядька, замість того, щоб привезти їхню сучу дочку самим? Як на те пішло, чому вони взагалі дозволили їй сюди приїхати? Вона їх переконала, що це єдиний вихід. Пояснила їм, що якщо не приїде до мене, тоді я сама приїду до неї. Ну ось яка причина, і це має сенс. Сенс мався, але все одно вона відчувала зростаючу непевність. Вона дозволила сучому дівчиську встановлювати базові правила. Якоюсь мірою Роза піддалася маніпуляціям. Вона дозволила це, бо тут був її домашній простір, а також тому, що вона вжила застережних заходів, але головним чином тому, що була тоді розлючена. Така розлючена. Вона щосили вдивлялася в чоловіка на парковці. Він знову обходив кругом, дивлячись то туди, то сюди, переконуючись, що вона тут сама. Абсолютно резонна. Вона і сама робила б так само, але все одно її гризло інтуїтивне відчуття, що все, що той зараз робить, це тягне час, але навіщо він це робить, залишалося поза її розумінням. Роза придивилася ще дужче, тепер зосереджуючись на ході того чоловіка. Вона вирішила, що він не такий молодий, як їй здалося спершу. Він походжав фактично як людина далеко не молода, як ніби в нього дали бі непочатковий артрит. І чому дівчинка сидить так нерухомо?» Роза відчула першу пульсацію тривоги. «Щось тут не так. Вона дивиться на містера Фрімана», – сказала Абра. «Нам треба йти». Він відчинив французькі двері, але вагався. «Щось у її голосі. Щось не так, Абра. «Я не знаю, можливо, нічого, але мені це не подобається». Вона дивиться на нього, ну дуже прискіпливо, нам треба зараз же йти. Я мушу спершу дещо зробити, намагайся бути готовою і не дуже лякайся. Ден заплющив очі і пішов до комори в закапелку свого розуму. Справжні скриньки за всі ці роки покрилися би порохом, але дві, які він тут поставив, коли ще був дитиною, залишалися блискучими, як свіжачки. А чому ні? Їх було зроблено з чистої уяви. Навкруг третьої, тієї, що нова, Висіла легенька аура, і він подумав, не дивно, я ж хворий. Не переймайся цій, стояти тут лише якийсь час. Він відкрив найстарішу з інших двох, готовий будь до чого, і знайшов нічого. Чи то майже. У скринці, де впродовж 32 років було замкнено місіс Месі, лежала кубка темно-сірого попелу. Натомість в іншій. Він усвідомив, який був ідіотизм, з його боку казати їй, щоб не лякалася. Абра заверещала. На задньому ганку будинку в Еністоні Абра почала корчитися. Засмикалися її ноги. Ступні відбивали дрібушечки по сходинках. Одна рука безживна, як риба, витягнута на річковий берег і полишена там помирати. Відкинула геть у повітря покривдженого замурзаного гопі. «Що з нею коїться?» – закричала Люсі. Вона кинулася до дверей. Девід стояв застиглий, паралізований виглядом своєї дочки в корчах. Але Джон обхопив правою рукою Люсі за талію, а лівою – вищих грудей. Вона хвицалася. «Усти мене, я мушу бігти до неї!» «Ні», – закричав Джон, – «ні, Люсі, тобі не можна!» Вона вже мало не виривалася, але тут її вхопив і Девід. Вона обм'якла, подивившись спершу на Джона. «Якщо вона там помирає, я все зроблю, щоб ти потрапив до в'язниці. Потім її погляд, очі крижані, ворожі, перевівся на чоловіка, а тобі я ніколи не пробачу». «Вона заспокоюється», – промовив Джон. На ганку судоми Абри ослабнули, потім припинилися, але щоки в неї були мокрими, і сльози ще сочилися під її заплющених повік. У світлі помираючого дня вони виринали крізь її вії, немов коштовні камінчики. У дитячій спальні Денні Торенса у кімнаті зробленій лише зі спогадів, Абра вчепилася в Дена, заховавши обличчя в нього на грудях. Коли вона заговорила, голос її звучав приглушено. «Той монстр, він уже зник?» «Так», – сказав Ден. «Присягаєшся ім'ям своєї матері?» «Так». Вона підняла голову, спершу дивлячись на нього, щоб упевнитися, що він каже правду, а потім наважилася озирнути кімнату. Та усмішка її аж пересмихнула. «Так», – промовив Ден, – «гадаю, він зрадів поверненню додому, або з тобою все буде гаразд, бо ми мусимо зробити це зараз, якраз час». «Я в порядку, але якщо, якщо воно повернеться?» Ден подумав про скриньку. Вона залишалася відкритою, але закрити її знову буде досить легко. Особливо за допомоги Абри. Я не думаю, щоб він, воно, захотіло мати з нами якісь справи, серденько. Ходімо, лише пам'ятай, якщо я накажу тобі вертатися до Нью-Гемпширу, ти йдеш звідси геть. І знову вона не відповіла. І не було вже часу про це дискутувати. Час минав. Він зробив крок крізь французькі двері. Вони виводили на початок стежки. Абра йшла поруч нього, але втратила суцільність, яку мала в кімнаті пам'яті, і знову почала мерехтіти. «Тут на дворі вона сама, немов примарна людина», – подумав Ден. Він збагнув, як сильно, як беззастережно вона себе підводить під ризик. Йому не подобалося думати, наскільки ненадійною може бути зараз її сполученість з власним тілом. Рухаючись стрімко, але не бігом. Це привернуло б увагу Рози, а їм треба було подолати щонайменше 70 ярдів, Перш ніж задня стіна оверлук лоджа затулить їх від оглядової платформи. Ден і його партнерка, примарна дівчинка, перетнули галявину і вийшли на брукований кам'яною плиткою хідник між тенісними кортами. Вони досягли тилу кухні і нарешті одоробло лоджа сховало їх від платформи. Тут звучав рівномірний гул витяжного вентилятора і допливав сморід гнилого м'яса зі сміттєвих баків. Він взявся за задні двері, вони виявилися незамкненими. Але він затримався на мить, перш ніж їх відчинити. Чи всі вони? Так, всі, окрім Рози. Вона... Мершій, Дене, ти мусиш, бо... Очі Абри, мерехтливі, немов очі якоїсь дитини в старому чорно-білому фільмі, були розширені тривогою. Вона розуміє, що щось іде неправильно. Роза обернула свою увагу до сучого дівчиська, яке все ще сиділо на пасажирському сидінні пікапа. Голова її похилена, сама нерухома, як і було. Абра не дивилася на свого дядька. Якщо той взагалі її дядько і не робила навіть поруху, щоб вийти з машини. Індикатор тривоги в голові Рози перескочив з жовтої небезпеки до червоної бойової готовності. «Агов!» – голос долинув нагору. До неї крізь розріджене повітря. «Агов, ти, стара торба, дивися сюди!» Вона перекинулась поглядом до того чоловіка на парковці і дивилася... Близька до ошелешення, як він здіймає над головою руки, а потім робить великі хистки колеса. Вона подумала, ось-ось він зараз впаде на сраку, але єдиним, що впало на асфальт, був його кашкет. А тим, що відтак відкрилося, було тонке сиве волосся старого чоловіка за 70, а може й за 80. Роза знову подивилася на дівчину в кабіні пікапа, яка залишалася так само абсолютно нерухомою, з похиленою головою. Вона не виявляла жодного інтересу до вибриків свого дядька. Раптом її осінило, і Роза зрозуміла те, що мусила би побачити відразу, аби трюк не був таким нахабним, це ж манекен. Але вона тут, Мітка Чарлі відчуває її. Всі вони в лоджі відчувають її, вони всі разом, і вони знають. Всі разом у лоджі, всі разом в одному місці. А хіба це була Розина ідея? Ні, ця ідея прийшла від «Роза метнулася до сходів». Позосталі члени правдивого вузла скупчилися разом біля двох вікон, що виходили на парковку і дивилися, як Біллі Фрімен вперше більш як за сорок років крутить колеса. До того ж, останній раз, коли він робив цей трюк, Біллі був п'яний. Поеті Хінка аж розреготалася. Що це заради Бога? Стоячи спинами, вони не бачили, як з кухні до зали увійшов ден. Не бачили дівчинки, яка, то з'являючись, то щезаючи, мерехтіла поряд з ним. Дену вистачило часу помітити дві кубки одягу на підлозі і зрозуміти, що Кір Бредлі Тревора вперто продовжує робити свою роботу. Потім він сягнув усередину себе, сягнув глибоко і знайшов третю скриньку, ту, що протікала, і розкрив її навстіж. «Дене, що ти робиш?» Він нахилився вперед, упершись долонями собі в стегна, В його шлунку пекло, немов там вирував гарячий метал. І видихнув останній хаб старої поетки – який вона вільно подарувала йому зі своїм останнім передсмертним поцілунком. І тоді з його рота вирвався довгий струмінь рожевої імли, котра, вдаряючи в повітря, набувала глибокого червоного кольору. Спершу він не міг сконцентруватися на чомусь іншому, крім благословенного полегшення всередині свого тіла, поки його полишали отруйні рештки кончети Рейнолс. «Момо!» – скрикнула Абра. На платформі виболошилося розові очі. Суча дівчисько зараз у лоджі, і ще хтось інший разом з нею. Вона встрибнула в цей новий мозок, навіть не думаючи, обшукуючи, ігноруючи маркери, що вказували на великий дух, тільки намагаючись зупинити його раніше, ніж він зможе зробити те, бо що, що він має намір зробити, ігноруючи жахливу ймовірність того, що вже пізно. Правдиві обернулися на Абринскрик. Хтось це був довгий пол, промовив. «Що ще чорти забирають це за таке?» Червона імла зійшлася в жіночу постать. Крихітну мить, точно не довше. Ден дивився у вируючі очі Кончетти і побачив, що вони юні. Все ще слабосилий і зосереджений на своєму фантомі, він не мав уявлення про те, що хтось вломився до його мозку. «Момо!» – знову зойкнула Абра. Вона простягала руки. Та жінка в хмарі, можливо, подивилася на неї, можливо, навіть посміхнулася. А тоді постать Кончети Рейнольдс зникла, а імла накотилася на скупчених правдивих. Багацько з них вже чіплялися одне за одного в страху і сум'ятті. Дену ця червона хвиля здалася схожою на кров, що розпливається у воді. «Це дух», – сказав їм Ден, – «ви, паскудники, жили на ньому. Тепер всмокчіть його і помріть від нього». Він розумів, ще коли складалася концепція цього плану. Якщо все не відбудеться швидко, він не доживе, щоб побачити, наскільки добре воно спрацювало, але він ніколи не уявляв, що все трапиться так швидко. Кір, який вже встиг ослабити їх, мабуть, теж тут долучився, бо деякі з них протривали довше за інших. Та навіть якщо так, все було кінчене протягом якихось секунд. Вони вили в його голові, як помираючі вовки. Ці звуки вжахнули Дена, але це не стосувалося його партнерки. Добре, кричала Абра. Вона потрясала кулаками в їх бік. Як воно вам смакує, як вам смакує моя момо, добра вона? їжте доскочу. з'їжте все до крихти. Вони почали зациклюватися. Крізь червоної млуден побачив двох із них, що обійнялися, столившись лобами. І, попри все, що вони наробили, попри все, чим вони були, це видовище його зворушило. Він побачив слова Я кохаю тебе на губах Едді Коротуна. Побачив, як велика Мо починає відповідати. А тоді вони обоє зникли. Їхній одяг спланував на підлогу. Так це швидко відбувалося. Він обернувся до Абри, збираючись їй сказати, що треба їй марші з цим кінчати. Але тут почала лементувати Роза Циліндр і кілька митей, поки Абра її не заблокувала. Ті крики люті й безумного горя перекривали геть усе решту. Навіть благословенне полегшення, що принесло йому звільнення від болю і як він на те тещі сподівався звільнення від раку. Щодо цього він не міг мати певності, поки не побачить свого обличчя у дзеркалі. Роза була на верхівці сходів, що вели вниз із платформи, коли вбивча імла вихлюпнулася на правдивий вузол, коли рештки Абрино Момо почали робити свою швидку смертоносну роботу. Біла пелена страждання заповнила її. Крики прошивали її голову, як шрапнель. Порівняно з цими криками помираючих правдивих, ті рейдерські команди в Клауд Гепі в нью гемширі і Крукові в Нью-Йорку згадувалися як лепетання. Роза поточилася назад, неначе від удару дрючком. Вона вдарилася об поручні, відрокошетила і повалилася на дошки. Десь на далекій відстані якась жінка, стара, судячи з її тремтячого голосу, схлипувала: ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні. Це я. Це мушу бути я, бо тільки я єдина і залишилася. Отже, зовсім не мала дівчинка потрапила у пастку самовпевненості, але сама Роза, вона згадала дещо, підірвана на власній петарді, що тоді сказало це суче дівчисько. Це опалило її люттю і страхом, її старі друзі і вірні компаньйони в мандрах усі мертві, отруєні, окрім тих боягузів, що повтікали. Роза-циліндр залишилася останньою справдивого вузла. Але ж ні, це неправда. Є ще Сарі. Розпластана на платформі, тремтяча під надвечірнім небом, Роза сягнула до неї чи ти. Думка, що прийшла у відповідь, була сповнена збентеження і переляку. Так, але Розі, чи вони, чи не можуть вони. Не думай про них, просто згадай Сарі, чи ти пам'ятаєш. Не змушуй мене карати тебе. Добре, Сарі, добре, якщо дівчина не втекла якщо вона зробила помилку, вирішивши закінчити свою сьогоднішню вбивчу роботу. Вона так і вирішила. Роза не сумнівалася щодо цього, і вона встигла достатньо побачити в розумі партнера цього сучого дівчиська, щоб знати дві речі – як вони виконали цю бійню, і як саме їхня пов'язаність може бути обернутою проти них. «Людь – це сила. Так само, як і спогади дитинства». Вона важко зіп'ялася на рівні, посадовила на голову собі циліндр під правильним джинджуристим кутом, навіть не замислюючись про це, і підійшла до поручнів. Той чоловік з пікапа дивився вгору на неї, але вона ледь звернула на нього увагу. Його маленьку підлу роботу було зроблено. Вона зможе розібратися з ним пізніше, а зараз її очі трималися тільки на оверлук-лоджі. Дівчина була там, але водночас дуже далеко. Її тілесна присутність у кемпінгу «Правдивих» була лише трішки більшою за фантом. Той, що був цілісним, справжньою особою, мугирем, був чоловіком, якого вона ніколи не бачила. Ще й духоголовим. Його голос у її голові прозвучав ясно і холодно. «Привіт, Розо! Тут є місце зовсім поруч, де дівчина мусить перестати мерехтіти, де вона вбереться у своє фізичне тіло, де її можна буде вбити». Хай Сарі подбає про цього духоголового чоловіка, але не раніше, ніж цей духоголовий чоловік подбає про суче дівчисько. «Привіт, Дені, привіт, маленький хлопчику!» Заряджена духом, вона стрибнула в нього і штовхнула його до ступиці колеса, майже не чуючи нестямних переляканих криків абри, яка обернулася, щоб йти за ним слідом. А коли Ден опинився там, де Роза бажала, щоб він опинився, на мить надто ошелешений, щоб виставити бодай якийсь захист, вона влила в нього всю свою лютість. Вона влила її в нього як дух.